Минавам на втората лекция, опасният свещеник, по-богомил. По-богомил произлиза от животът на Бога и понеже е познавал Бога, искал е да донесе този живот близко до хората. Казва, който иска да стане син на Бога, не трябва да служи на църквата. Нито на царя, а на Бога. Кратко, просто, чисто. Всички църкви са създадени от дяволът. Бог не търси църкви. Бог си строи единствено храм в сърцето на човека. Забележете, отново просто казано. Никакви църкви. Бог си строи храм в сърцето на човекът. Смешно е, казва по Богомил, да се изповядваш на свещеник, че Той да ти прости. Само Бог прощава, и то без посредници. Но истинската изповед трябва да бъде съвършенно искрена и вътрешна, а не външна. Тя е пред Бога. Тук се сещам за малко съдклоня за майстер Ехард. Казва изключителен мистик и мъдрец. Има нещо в човека, което може да застави Бога да си промени избора. Не кой да е. Не боговете. Майстрекът казва, човек може да стави Бога да направи друг избор. Но човек трябва да постигне съвършеното послушание. Ако го постигне, Бог няма избор вече. Волю, неволю, Бог слиза да учи човека на тайния път. Но по-нататък ще говорим и за това изключително същество. Наречено майстер Екхарт. Така, казва по Богомил. О, братя мои, свещениците са грешници. Те са чада на смърта. Моята голяма радост е, че църквата ме отлъчи от себе си. Защото аз търсих Бога, а не дявола. А от Бога не съм отлъчен, защото съм в Неговата любов. Да си отлъчен от църквата е Божия благодат, казва Поп Богомил. Божия благодат. Църквата е храм на змията. Владиката е главната змия, а хлябът на същен му са доходите, имотите, лъжата и адът. Забележете как е говорил Поп Богомил. И за това са горили почти всичко, почти нищо не е останало. Във всъщност кой може да изгори Бога и е ученията на Бога? Още има ли такива същества, които си въобразяват, че посягайки на Бога правят нещо? Не, освен карма. Така, Христос не е църква. Христос е любов. А имаш ли любов? Ти имаш Бог. В себе си. Най-големият грех на църквата е, че тя иска да почини Бог на дявола. А това е грехът на греховете. Не дължим почет на кръста, а на любовта Божия. Ние палим любовта в себе си, а не свещи. Забележете, кратко, просто и ясно говорене. Чисто Божие Слово. Значи, ние палим любовта в себе си, а не свещи. Същото го каза и учителя. Няма нужда да палите свещи. Вие сте свещите. Ти трябва да си запаля на жива свещ. Онова е странично нещо. Последствие. Така. Любовта е на същния хляб, каза по-богомил духовният хляб. Който е изгубил Бога в себе си, той е изгубил и на същия си хляб. Той яде външния хляб, казано по друг начин, той яде сътворението. Той яде нещо от смъртта. Думата хляб е Божие тайнство. Божие дарение. Думата хляб е светилището, казва Поп Богомил, отвътре. Това е истинският хляб, светилището отвътре. Там от съкровеното от там тече хляба и чистата енергия. Що е църквата? Сляпа змия. Сляп път на развитие. Църквата има тъмно отношение към истината. По-добре, казва Поп Богомил, да паднеш в пропаст... Отколкото в църква, Забележете докъде е стигнал, да паднеш в пропаст, много по-добре. Отколкото в църква, от пропаста някак си има измъкване. Много е трудно от църквата да се измъкнеш. Особено ако си привързан. Църквата, това е старата змия. Старото невежество на света. Няма обожествяване в църквата. Наистина всички светси, които са постигнали нещо малко, са напуснали църквите. Но то е, там е пак бедна работа, тъй като са само, светсите са само едни деца на ангелите, но те имат дълъг път към мъдростта. Така, това е друг въпрос. Когато си в църквата, казва Поп Богомил, ти си в гроб. Когато си в Бога, гроб няма. Църквата не търси истината. Тя е заспала в ритуала. Що е църквата в света? Това е старата греховна душа, която е в падение и трябва да се изкупи. Дадено им е дълъг, бавен път на изкупление. Кой как ще го използва и е друг въпрос. За сега църквата казва няма достоинство, още по него време. Няма достоинство, защото тя няма душа. Висша душа. Тя няма любов. Църквата е убиец на истината. В църквите живеят демони, духовници. Говори човек, който е бил сред тях и ги е напуснал, и който знае техните тайни. Затова те не са искали той да говори. Голяма глупост е чудото да възкръснат костите на глупака. Забележете колко просто казано. По-голяма глупост от тази да възкръснат костите на глупака няма. Глупавите кости никога няма да възкръснат, защото няма нужда безумието да продължава. Много смело, много чисто говорене, но пак ви напомням, учителя казва това е архангел. Той не спада към ангелските ерархии. Що е възкресение? По-богомило обяснява. кръста. възвесяване над кръста. И това е любовта. Монасите в манастира, що са, казва Поп Богомил. Те са скрити лисици. Много от тях са избягали, нали? но не са решили себе си. Има едно избягване, което е правилно. За малко ще го обясня. Когато Бог те изпраща, не когато твоето желание те изпраща, когато Бог те изпрати, си прав. Ако не можеш да различиш, това е твой проблем. Но когато ти се изпращаш, това е вече твоя грешка. Така. Те са скрити лисици в тесни килии, които са техните лисичи дубки. Истинската църква, това е малката стаичка на душата. На всеки човек. Всяка къща е църква. И тук, в своя дом, човека трябва да срещне своя Бог. Бракът е смъртен грях, но ако в основата му е божествената любов и чистото намерение и ако в основата му е неизменност към Бога, той вече е в закона, висшият закон на Бога. Чрез обикновения брак дяволът увеличава себе си и своето царство на земята. Бог е избрал еретиците за да посрами фалшивото и нереално християнство.